Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. U sallallahu wa sallam wa baraka la navina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumme la ilme lana ila ma'alamtera inekentel alimul hakeen. Allahumme alimna ma'infauna wa anfa'na bima'alamtena wazidna ilmen. Wazidna ilmen ya rabbi la'alamin. Swa slava i hvala pripadaju samo Allahu jalla wa ala neka i njemu slava i hvala onolika kolika i velicina i kolika i samu Allah subhanahu wa ta'ala dolikoje. Neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Mohameda Mustafu, sallallahu alihi wa alihi wa selam, na njegovu učasnu porodicu, sva ashaabe i sve oneje, koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala, na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah, jalla u ala, podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo, jalla u da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od koga ćemo se koristiti svoj život popraviti, a doista i on sveznajući, svemogući i mudri. Kratko, dakle, tema večerašnjeg mog obraćanja vama jeste neka ti Allah'o zadovoljstvo bude glavna briga. Neka ti Allah'o zadovoljstvo bude glavna briga. I vjerujem da je ovo najveća želja svakog vjernika i svake vjernice. Zasigurno ovo je želja sve jednog od nas. Da nam Allahu dželjavala zadovoljstvo bude najveća briga. Da mi budemo zadovoljen njime kao svojim gospodarem i on Allah dželjavala da bude zadovoljen nama. Međutim, zasigurno da se mnogo ne lažemo i ne varamo vjerniku Allahovo zadovoljstvo ne može biti najveća briga svedok dok ne spozna suštinu dunjavka. Sve dok se ne ostavi dunjavka. Ne može mu zasigurno Allahovo zadovoljstvo biti najveća briga, ahiret i ono što je Allah džel'o'ala pripremio za vjernike ne može vjerniku biti glavna briga sve dok se ne upozna sa suštinom dunjavka. Kažu čujete, slušate, čitate, kažu Dunjaluk je poput neba iznad nas. Dunjaluk je poput neba iznad nas. Ono je nekada vedro, a nekada je oblačno. Tako isto naš život na Dunjaluku, nekada je vedar, nekada je oblačan. Nekada nam je toliko lijepo u životu da čovjek ne bi poželio da živi ljepšim životom, a nekada mu se toliko skupi u njegovim prsima, nakupi briga, tuge, prsa budu te, teskobna i tegobna da ne zna čovjek šta da radi. Međutim, svimi dobro znamo, to je Allahov sunnet da na ovom svijetu, na Dunjaluku, iz zemlje ništa ne izrađa, ne niče sve dok se na nebu ne sakupe oblaci, sve dok nebo ne bude oblačno i do kiša ne prokapa i zemlje neće iznići. Tako isto i naš život, neće biti vedar, neće biti lijep, sve dok ne bude i oblačan, sve dok se ne nakupi briga, tuga, neće doći olakšica. Kao što je Đalla i rekao na mnogim mjestima u svojoj i knjizi, u suri Talak se jeđa lullahu bađe usrin jusra u sedmom ajetu. I doista Allah će nakon te gobe dati olakšicu. U suri je šrh, fa inne ma le usri jusra, inne ma usri jusra. Zato kada ti se u jednom danu, u nekom danu, nakupi briga, te goba, nađete tuga, Jeli, nekakva bezizlazna situacija misliš, nemoj tako da misliš, već budi ubijeđen da je kiša blizu, da je Allahova milost blizu, da je izlaz od Allaha djelavala blizu. Allah će nakon te gobe dati sigurno olakšicu. Zatim, dunjaluk nije vječan, dunjaluk prije ili će proći i mi ne možemo na dunjaluku ostati vječno. Dunjaluk nije potpun, nije savršen ljudi se varaju, ljudi se odmanjuju sebi prizivaju nekakvu veličinu ugled a dosta je dokaza da su ljudi manjkavi to što umiru dosta je dokaza naše manjkavosti to što umiremo jer savršen potpun je onaj koji ostaje živi i vječni on je savršen i on potpun zato se i kaže la ilaha illa l l onaj koji živi potpunim životom i nema ga sličnog Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. On je jedan jedini. Kao što je rekao u suri Ar-Rahman, kullu mena aleyha fan va jebqao veđhu rabbi kethul djelali velikram. Sve što je na zemlji prolazno je. Sve i zemlja i dunjalu, i mi koji živimo na zemlji prolazno. Proćemo, otićemo. Sve će biti uništeno. Ostaje Allah Jalla jedan jedini. I ono što je učinjeno radi njega jednog jedinog to ostaje, jeliko da Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Zato ako želimo da nam Ahiret bude glavna briga, da nam Allaho zadovoljstvo bude glavna briga, nemojmo se mnogo vezati za dunjaluk, shvatimo suštinu dunjaluka, nemojmo se mnogo vezati za dunjaluk, nevrednujmo mnogo dunjaluk, jeste, mi živimo na dunjaluku i ne može čovjek da kaže ne mogu da se brinem, ne brinem se ni zašto, nije mi žal, ne tugujem kada me snađu te gobe, iskušenje i ostalo. Ne, zasigurno, sve jedan od nas takav je jer je propisano svima onima koji žive na dunjam da moraju da se pate kao što je Allah dželle vela rekao Ademu alejhi salatu vesselam dok je bio još u džennetu sa svojom suprugom pa kaže Allah dželle vela ja Ademu inna hada adu laka wa li o Ademe dojstaj ovaj tebi i tvojoj ženi neprijate, šejtan doista iste i šejiten tebi tvojej ženi neprijatelj fe la yukhrijan nakuma min al Zato ne dozvolite da vas izvede iz dženneta pa da se patite. Fetešqa, pa se patite. Nema uživanja, kako je Allah poslanik alihi sallallahu alajhi wa sallam sam govorio la aisha Nema života osim života na ahiretu. Nema života. Adunjan ko je patnja. I mi koji živimo na Dunjalku moramo da patimo, pogotovo vijenici. Vijenicima na Dunjalku nema rahatluka. Kada ima Ahmed, Rahimehullahu teala, bio upitan dok le trpit, dokle le sa burat, kada ćemo osjetiti slaž života, kaže, kod prve stope u dženetu. Kod prve stope u dženetu. Dakle, nemoguće je da čovjek ne tuguje da se ne brine na Dunjalku. Među tim da ne bismo se previše brinuli, žalostili, tugovali, nemojmo mnogo ni cijenti Dunjalka. Nemojmo dozvoliti da Dunjalu kod nas ima posebnu cijenu. Ne precijenjujmo ga. Upoznajmo njegovu suštinu. Vidimo svi dobro da na Dunjalu ono što nam je posebno drago, a mi ga takvim učinimo, ono što nam je na Dunjalu posebno drago kada ga izgubimo, a moramo ga izgubiti prijelikasnije za njim žalimo. Za njim žalimo. Koje od nas za običnom stvari, koja kod njega nije bila nešto posebno vrijedna žalio? Niko ko je žalio za, ne znam, šibicom, čibretkom šibice kad je izgubio? N koje žalio za pala marke kada ju je izgubio. Niko, zato što to u srcu nešto posebno nije drago. Ali ono što čovjek precini, ono što čovjek posebno vreduje kad ga izgubi, a mora izgubiti. Sve što je na Dunjalku mora otići i proći, kasnije za njim tugu je žali. Zato da ne bismo za Dunjalkom žalili. Nažalost, naša gorka stvarnost je da za Dunjalko više žalimo nego za Hiretom, odnosno za Dunjalkin stvarima više žalimo. Za dunjanočkim poslovima, kada nas prođu, više želimo nego što želimo za dobrim dijelima. Kada nas prođu, ne učinimo ih. A dobra dijela utiču na našu vječnost. Dobra dijela utiču na našu vječnost. Kada ih uradimo, propustimo ili grijehe uradimo. Ne ostavimo se grijeha. Dobra dijela i loša djela utiču na našu vječnost. A dunjaluk dunjanočke stvari, ako ih ne iskoristimo, a rijetki su od nas, koji iskoriste racionalno kako treba, neće uticati na našu vječnost, već će proći s nama ili bez nas zato. Nemojmo mnogo da cijenimo Dunjaluk. Naprotiv, shvatimo je da je Dunjaluk naš najveći neprijatelj. Na Dunjaluku nigdje drugo oboljevamo. Na Dunjaluku nas nalaze brige, tuge, tegobe. Na Dunjaluku gubimo drage osobe. Međutim opet i pored svega toga mi se vežemo, mi se vežemo tako čvrsto, čvrsto za Dunjaluk. Na Dunjaluku nemojmo želiti za svojom opskrbom, za svojom nafakom. Budimo zadovoljni jeste vjernik musliman, ne smije da čeka od drugog. Kaže se i kaže, stalno se govori o tome, ako vjernička ruka ne može da bude gornja, da daje, ne smije dozvoliti ni da bude donja, da prima i da moli, da traži, da prosi. Svakog vjernika treba da krase tri kapi, jel' tako kažu učenjaci. Kap suze koju pusti radi Allaha Đalla Vala iskreno, kap krvi koju dadne za Allaha Đalla Vala na njegovom putu i kap znoja koju prospe sticajući halalopskrbu. To treba svakog vjernika da krasi. Međutim ono što nam je Allah propisao od nafake što nam je propisao od nafake budimo zadovoljni s njim kako je s tim kako je došlo u Sahihu i Imama Muslima da je rekao Allahov poslanik alejsalatu vesselam aflaha man aslam uspio je onaj na suđenjem danu zasigurno onaj koji primi islam. muslimani samo su oni koji će uspjeti nikakđi drugi muslimani i koji bude zadovoljan od muslimana, dakle onaj koji bude zadovoljan s onim što mu je Allah propisao od nafake obskrbe. Bude zadovoljan s tim. Mi trebamo ustati, raditi za svoju porodicu, za sebe, ali s onim što nam je Allah propisao, time trebamo biti zadovoljni. Mi, niko od nas ne vlada svojom nafakom. Pa danas ću zaraditi ovoliko, sutra ću zaraditi onoliko, danas ću imati ovoliko, niko to od nas ne može sebi osigurati. Zato nemojmo ako nas nešto prođe od imetka nemojmo za tim plaho žaliti. Žalimo za dobrim dijelima. Allah subhanahu wa ta'ala obavezao se ne samo da će mene tebe njega nju hraniti, već obavezao se da će svako stvorenje na dunijalu on hraniti. Kada je rekao: "Wama min dabbitin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Popravili maratskog jezika bilo je dovoljno da se kaže: "Wama dabbitin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Nema jednog stvorenja na dunjalku, a da ga Allah ne hrani. Ali Allah potvrđuje samin pa kaže وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِسْكُوَا Ama baš jednog stvorenja na dunjalku nema a da na Allahu nije njegov risk, njegov obskrb. Da se Allah i svoje dobrote nije obavezao. Pa zašto da se mi brinemo za ono? Zašto se Allah brine? To se neko može bolje brinti od Allah. To se neko može bolje brinti od Allah. I Allah sebi stavi u obavezu. Ne dobro u njemu, stavio Allah subhanahu wa taala sebi u obavezu da će to činiti. Naša majka, u čijem smo stomaku bili, nije vladala našom nafakom. Kada smo izašli iz njenog stomaka, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vas izvuði iz stomaka vaše majke vi ništa ne znate. Ko nas je podučio hodanju, Allah. Ko nas je podučio govoru, Allah. Ko nas je uputio na pravi put, Allah. Zato nemo imo se blagovesti žalostiti zbog svoga imetka, zbog svoje obskrbe nafake. Znajmo dobro da nećemo otići s ovog dunjalka sve dok zadnju mrvu ne pojedemo svoje nafake. Sve dok zadnju mrvu svoje nafake ne pojedemo. Nemoj misliti da ćeš biti na dunjalku bez nafake, bez obskrbe. Kad ostaneš bez obskrbe, onda ti dolazi jeđel. Onda umireš. Kaže Allah u poslanika alihi sallamu u hadisu, kod imama Tabarani, šeha Zbani, ocenio ga dobrim, Inna ahadakum lan yamuta hatta yastawfi rizqahu nikho od vas neće umri ti sve doku potpunosti ne potroshi svoj rizek svoj opskrba eko nece umri sve dok ne potroshi svoju nafaku u drugom hadisu takođe sheh Albani ga ocjenjuje dobrim kaže Allahov poslanik rahimehullahi ve sellem er rizqu ashaddu talaban lil abdi min ajalihi rizk nafaka ide za čovjekom brže nego što ide za njim njegova smrt Rizk nafaka dolazi čovjeku brže nego što dolazi imu smrt. Jer je rizk nafaka od tebe neodvojiva, obskrba je od tebe neodvojiva, a kad dođe vaka teđala, onda ti dođe ađali gotove. Možda je ubrzatnije odgojite. Hmm. Dok je nafaka uvijek s tobom. U trećem hadisu, također kod imama Taurani, šeha albaniga ocenuju Hasanu i gajrihi, kaže Allahu u poslanika Alihi sallam, لو ena ahadekum farre min rizkihi, la yudrikehu kema adrekehu ađaluhu. Kada bi neko od vas bježao od svoje nafake? Neću. A ona će ga stići kao što ga stiže smrt. Ona će ga stići kao što ga stiže smrt. Zato nemojmo se mnogo žalostiti. Jeste, ustanimo, radimo, halal posao, ali koliko nam je Allah odredio, budimo zadovoljni s tim. Nemojmo se žalostiti što drugi voze skupoce na auta, mi možda ne vozimo. Drugi imaju vile, mi ne imamo. Drugi imaju i metka, raspaju se, mi toga ne imamo. Nemojmo gledati. Pogledajmo koliko ljudi se vozijo u invalidskim kolicima. Bitan je vozač. Nisu bitno preozna sredstva. Ti si bitan. Nije bitno auto koje voziš. Auto, ako ga ne budeš koristio na Allahom putu, ništa sutra nećeš imati u njegu. Nemoj da se zalostiš za svojom obskrbom na fakom. Sjeti se primjera Allahovog poslanika, ali hisao sam iz njegovog života. Kaže je Bu Mamel Bahili. Radiyallahu ta'ala kako bilježi imam Tirmizi i Šeikh Albani ocjenjivi rodostini Ma kana yafdhulu 'an nahri bayti nabiyi sallallahu alayhi wa sallam walahu khubzush sha'ir Po poslanika alihi salatu wa salam niyat nogdana ni, ni imala viška hrane nikoliko za jedan obični ječmeni hljeb hm, Poslanik Muhammed sallallahu alayhi ve sallam države ni Ni Jednog dana viješka hrane nikoliko za jedan obični ječmeni hljav. Koliko se kod nas hrane baci nakon objavka? sreće da je podijeli musiru masima. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhumaj šeha Albanija ucijenuje dobrim, također kod imamu Tirmizije. Kane nabiju sallallahu alaihi sallamu, kane Rasulullah aleyhi sallatu u sallamu, ahluhu, je bitu al-layali al-mutetali atavijan la jeđidu neaša'a. Allaho poslanika alaihi sallam i njegova porodica. Znali bi nekoliko noći uzastopno za noći gladni nisu imali šta da večeramo. Koliko smo mi večeri, noći za noći li nismo imali šta da večeramo. Poslanik Alihi Salucan je bio takav. Zato nemojmo se žalostiti. Ko se iskušava, iskušavaju se najbolji ljudi. Pogledajte, sve jednog učenjaka, sve jedan od njih, uglavnom, većina, imali su nekakvu manu. Bili su bolesni, su bili uskraćeni. Sve jedan. Ako te Allah iskuša sa bolešću, budi zadovoljan. Allah umut Ako te Allah iskuša, bolešću, sjeti se riječi Ibrahima, alihi salatu sam, kada se razbolim, on me liječi. Allah me liječi. Čitajte ajete i hadise. Gdje god se spomne bolest, Allah bolest pripisuje nama. A gdje god se spomne lijek, liječenje Allah pripisuje lijek sebi. Allah je taj koji liječi, niko drugi. Kada hoće, koga hoće, kako hoće. Pogledajte Eyyuba alihi salatu sam. Poznato nam je dobro kako je bole bolovao. I koliko dugo je bolovao? Pa ga je Allah iz njegove dogogodišnje bolesti izliječio sa običnom hladnom vodom. Iako je Eyyuba alihi salatu sam stalno tu vodu pio. I stalno tu vodu imao pored sebe. Ali Allah liječi koga hoće, kad hoće i kako hoće. Ako te Allah iskuša s bološću puti zadovolja tom Allahom odredbom, Sjeti se da bolest tijela, bolest u tijelu, razlog je brisanja tvojih grijeha. A i ja, i ti, svi mi gušimo se u grijesima. Poniremo u grijesima. Zato kada Allah ti datne bolesti, iskušate bolešću, znaj da je ta bolest razlog praštanja tvojih grijeha. Sjeti se da ima daleko veća bolest, daleko opasnija bolest, a to je bolest, bolest srca. فِي قُلُوبِهِ مَرْد وَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ U njihovim srdci maj bolest, Allah povećava njihovu bolest. Bolest u tijelu je razlog brisania grieha. A bolest srdca je razlog činjenia grieha. Zato, kada ti Allah dadne nekou bolest u tvom tijelu, oboli ti, bilokoj organ mimo srdca, reci Alhamdulillah, kada je Allah dal da mi oboli ono što je prolazno proći će prijeli kasnije proći će pa na kraju sam umriću s tim kada nije dao da mi oboli ono što utiče na moju vječnost da volim mi srce koje utiče na moju vječnost jer je rekao dželalala usurje shwara il melayan feumalun wala banun illa man ata Allah bqalbin salim tog dana sudnjeg dana ništa neće vrijediti niti imetak niti potomstvo vriediće samo čisto srce čovjeku koji dođe s njim pred Allaha subhanahu wa taala Ne da se žalostiš na dunjalku. Dunjalk je takav. Kada ljudi neprijateljuju prema tebi, ne volete, koju ti spletke, zavideti. Ne da se žalostiš zbog zavidnika. Zavidnici su uvijek nezadovoljni. Oni su bola nezadovoljni Allahom odredbom. Oni su zavidnik je nezadovoljen Allahom odredbom. Allah hoće da imaš to i to, on neće. On ne bi nikako da ti to imaš. On hoće da to preuzme za sebe. Oni vas da gočen. Kada se srdina Allahom odredbu, Zar da bude zadovoljan s onim što ti imaš? Ne. Nemoj da se sikiraš. Ti noću mirno spavaš, on se prevrće na postelj. Može da zaspi. Otkud njemu toliko? Kako to on ima? Allah odrvi. Allah daje kome hoće. Zato nemoj da se žalostiš. Sjeti se da ga je Allah spomenuo na kraju knjige. Allah ga je spomenuo na kraju knjige u jednoj od zadnjih Kur'anskih sura. U min šerri hasid in i utječim ti se gospodaru od zla zavidnika kada zavidnika. Allah ga spomenuo na kraju da se zna da je uvijek zadnji. Da se zna da je uvijek zadnji. Da ono što čini nije vrijedno spomenu, nije vrijedno pohvale uopće. Nemoj da se žalosti štuguje što što ljudi neprijatiluju prema tebi. Sjeti se da Adamu alihi salatu wasalam prije negoli mu je Allahu dahnuo dušu u njega. Allah ga je stvorio tako svojim plemenitim rukama. I određeno vrijeme, prije negoli mu je udahnu dušu, stojao Adem tako stvoren. Kada je Allah o obavijestio Meleke, koju će funkciju imati Adem na zemlji, iblis je bio od onih koji su obaviješteni, već tada se pojavilo neprijateljstvo u iblisu prema Ademu, iako Adem nije ni postao, nije mu udahnu ta duša. Sa to nemoj. Iblis je dakle bio njemu neprijatelj prije negoli je postao Adem, prije negoli je oživio Adem. Allah subhanahu wa ta'la adema. Zato nemoj da se žalostiš to što ljudi neprijatelju prema tebi. Sva ti radi, smicalice, spletke. To oni rade zbog njihovog odgoja. Ne zbog tebe što si ti odgojeni. Zato što su oni pogani. Što je njihova duša pogana. Ne može da čovjek kaže lošu riječ. Da ti uputi loše riječi osim onaj čija je duša pogana. Čija aj duša loša. Zato nemoj da se žalostiš. Ti gledaj da budeš od koristi svome društvo, svojoj zajednici u kojoj živiš, ali ne očekuj mnogo od njih. Ne očekuj mnogo od njih. Pogledajte. Nuh, alihi salam, je tako? Gradi lađu da bi spasio svoj narod, oni ga ismijavaju. Oni ga prave budalovi, oni ga ismijavaju. Musa, alihi salatu salam. Soleiman, alihi salatu salam. Bore se protiv sihirbaza, pa njihov narod njih optužuje da su oni sihirbazi. Da su oni bave sihirbazi Muhammed sallallahu alihi wasallam dolazi da ujedini sve ljudi dolazi sve ljude, dolazi sa vjerom islamom koja ima za cilj da ujedini sve ljude njega optužuju da on razdvaja ljude razdvaja porodice takvi su ljudi optužuju te za ono protiv, čega se ti boriš Nuh alihi salatu wasallam poziva svoga sina da se ukrca s njim u lađu spasa da bude spašen njegov rođeni sin plod njegovog srca koji je od njega odbija Lut, alaihi sallam. Njegova žena nije bila vjednica, ali tako? Njegova žena nije mu se odazvala. Zato nemojmo se plaho ni za koga vezati na dunjaluku. Ni za koga. Nikoga, sam dunjaluk i sve one koji se nalaze na dunjaluku nemojmo mnogo cijeniti, precijenjivati. Volimo, vežimo se, najviše za Allaha, subhanahu wa ta'ala. Allah je jedan jedini, jedan jedini koji nas neće iznenaditi, koji nas neće iznevjeriti, koji se neće okrenuti od nas, koji nas neće ostaviti. A svi drugi na dunjaluku očekuju. Prevara, iznenamđenje, dolaze iznenada. Se zove iznenada dolaze. Možda i naši najveći neprijatelji budu naše najdraže osobe, naše najbliže osobe. Zato nemoj se ni posebno vezati. Nemoj da se žalostiš, da tuguješ na dunjaluku kada ti se čini nepravda, nasilje. Ljudi su takvi. Nama vjernicima nema rahatluka na dunjavuku. Nema mira od drugih ljudi na dunjavuku. Allah subhanahu wa ta'ala da je ljudima pameti bilo bi dovoljno. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao Inni ala nefsi, harrama, Ja sam sebi zabranio nepravdu. Ja sam sebi zabranio nasilje, a sve je u njegovom posjedu. Ti da uzmeš nešto što posjeduješ, Hajde, da kažemo, u nekoliko posjedeš tim i da to uništiš, je to nepravda nasilja? Nije, to je tvoje, radiš njim što god hoćeš. Ali opet Allah, sve što u njegovom posjede, opet kaže, ja sam sebi zabranio, neću nikome činiti nepravdu. I učinio sam nepravdu zabranjenom vama, zato nemojte jedni drugima činiti nepravdu nasilja, nemojte činiti zulum, pa dolaze i njegovi robovi, neko od njih i dozvoljava sebi da čini drugome nepravdu. Neka zna takav, da je nepravda zulm, a zulum tmine, da je nepravda na sudnjem danu predstavljati tmine. I to ne jedno, već tmine, ogromne tmine. Nemoj da se žalostiš, već znaj, da je, ukoliko ti se čini nepravda nasilje znaj da te Allah, djel levala, počastio do ovom mustađabom, do koja se prima. Rekao je Allaho poslanika, alihi salatu, samu hadisu kod imama Bukhari je, fettaki davatel mazlum, fa inne davatel mazlumi mustađabe. Dobro se čuvaj dove mazluma kome se čini nepravda nasilje, jer je dova mazluma primljena dova. Prima se. U drugom citatu kod imama Bukharije, fattaki da'vata al-madlum, fa'innehu lejse bejnehu ve bejne Allahi hijab. Dobro se čuva i dova mazluma, jer doista između njega mazluma i Allah subhanahu t'ala nema pregrade. Njegova dova se izdježe do Allah. U trećem hadisu kaže Allah, poslanika alihi salat, salatu salatu da'vat mustađabat tri dove se primaju zasigurno naše kafihin u to nema nimalo sumnje do vama zluma do vama musafira i dova dawatul walidi ala al walad i dova roditelja protiv svoga djeteta ti se dove zasigurno primaju pa ako ti neko čini nepravdu nasilje ti se žrtvuješ za njih ti se žrtvuješ za ovo društvo za zajednicu oni te optužuju ovakvi istonakvi istina nema da se mnogo žalostiš to je allahova sunnet majbol ljudi koji su najviše hizmetili ovom narodu bili su potvarani najgnusnim potvarama. Pogledajte, Marijema radijallahu anha poticala iz ugledne porodice, iz vjerovjesničke porodice, iz ugledne porodice. Vodila računa, vodila brigu o svome stidnom mjestu. O njoj također brigu vodio Zekerija, ali ih i Međutim, kada je došla sa djetetom i to kakvim djetetom, jel'i tako, Allah ga učinio ajetom, dokazom povodom koga su se razišle dvije skupine ljudi na Dunjavu. Pa je Allah, treću skupinu vjernike, muslimane, sedbenike, Muhammed, alaihi sallam, putio na pravi put. Faqalu, ja, Marijemu, laqad ji tišaj enferija. Rekli su, o, Marijema, došla si sa nečim, nečuvenim, učinila si nečuveno djelo. Iako, kako se kaže, jeli svi osnovi lijepog odgoja nalazili se kod nje. I ona ništa nije učinila loše. Međutim, takav je narod. Takav je narod. Zavidi, optužuje i slično. Zato nemoj da se mnogo žalostiš. Već sebi u životu na Dunjanku postavi cilj. Želim Allahovo lice. Želim Allahovo zadovoljstvo. Hoću džennet i nemoj se okretati lijevo ili desno. Nemoj se okretati šta ljudi pričaju o te. Kažu, istraživanja su pokazala da su najuspješniji ljudi na Dunjanku i u dunjanskim poslovima. Koji? Muslimani, <laughs> Trebali bi biti, ali ne znam veseli. Najuspješniji ljudi na Dunjaluku, čak i u dunjanočkim poslovima, jesu oni koji su gluhi. I ne čuju šta drugi govore ima. Imaju svoj cilj i da njega idu. Ne čuju šta drugi govore o njima. E takvi trebamo biti imi. za zadovoljstvo... Hoću džennet kod Allaha wa i ne okrićim se. Kada bi se ti okrenuo na svakoga, kogod, šta god od tebi kaže, kad bi stigao da pove? Nikada. Sato sebi postavi cilj i ne osvrči se. Što god Allah wa dadne ti na ovom tunjalu, ko budi zadovoljan. Iskušenje, zadovoljan sa iskušenjem. Nemo nikada zaboraviti. Najveća iskušenja imali su najbolji ljudi. Najveća iskušenja imali su najbolji ljudi. Kada je upitan Allahu u posanika alihi salao, ko se to najviše iskušava, rekao je al zatim oni slični njima, zatim oni slični njima. Došlo je u hadisu Anessa ibn Malika kod imomi Termizije i drugi da je rekao Allahu u alihi salatu sam inna Doista veličina nagrade s razmjerna je veličini iskušenja. Veličina nagrade kod Allaha s razmjerna je veličini iskušenja kojim, kojim iskuša svoga roba. Ako si Allahu Allah pokoran robu, Ako si je Allaho iskren vjernik, pa te Allah iskušava iskušenjima, onda je tu znak, da te kod Allaha čeka velika narod. Svako od nas zna kakav je. Svako od nas dobro zna svoju unutrinu, svoju unutrašnjost. I kada se zatvori među četiri zida, kakav je. Ne mogu ja govoriti o tebi, nik ti govoriti o mebi. Svako od nas zna koje je kakav. Ako si Allahu Allaho iskren rob, i Allah te iskušava, i ta iskušenja ogromna, gubljenje porodice, gubljenje djeteta, Ubljenje, ne znam, dragih osoba. Dakle, to je dokaz da te kod Allaha čeka velika nagrad. Hadis teče dalje. Pa kaže Allah u poslanika, alaihissalatu wasalam, وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمَنِ إِبْتَلَهُمْ I doista Allah, kada zavoli jedan narod, iskušava ga. Pa ako te Allah iskušava, ti si njegov pokoran rob, njemu iskren rob, obožavaš samo njega, niju čemu mu nečini širka, to je znak da te Allah voli, to je znak da te Allah voli, kuće šveće nagrade kako kaže Ibn Al Qaim Rahim spomnjao sam ovdje nimalo nije čudo to što čovjek voli Allahom, nimalo nije čudo nimalo nije čudo to što siromah voli imućnog bogataša, to ajmo nimalo nije čudno to što potlačeni, poniženi voli onoga koji ima snagu, jer će ga zaštiti pomoće ali i te kako čudno kada imućni bogataš voli siromaha nema nekakve potrebe za njegu kada onaj koji ima svu snagu voli potlačenog, poniženog do dna. Pa je te kako čudno da Allah tebe voli. Evo. Ako te Allah iskušava, ti si njegov pokoran rob. To je znak da te Allah voli. Jer Allah, ko ga zavoli, obavezno ga iskušava. Jer inna sil gali, inna sil Allahova roba nije skupa, Allahova roba džennet je skup. Ako je džennet je skup, onda ga treba dobroj plati, skupo ga plati ulazi iskušenja. Pa dalje kaže Allah u poslanika alihi sallisom ovom hadisu فَمَنَ رَضِيَ فَلَهُ رِضَا وَمَنْ سَخَةَ فَلَهُ سُخْتَ Pa onaj koji bude zadovoljan sa timmi iskušenjima i nimi će se biti zadovoljno. A onaj koji bude srdit na to iskušenje, razzrdit se, što meni, što vaj meni, što nije nekom drugom, na njega će se tako biti razzrdjeno. Hm. Što god ti Allah da, što god ti Allah propiše budi zadovoljan sa tom Allahum U svim svojim poslojima, svim svojim dijelima traži Allah o zadovoljstvu. Traži Allah o zadovoljstvu, makar se svi ljudi okrenuli od tebe. Makar cijeli dunjanog stavu proti tebe ti idi putem koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan od stanovnika Medine spominje da je Muavija radijallahu ta'ala napisao pismo Ajši radijallahu ana i zatražio da ga posavjetuje, da ga posavjetuje kratko. Pa je okrenula samo pismo i rekla Esselamu Alik. Meka je selam tebi. Doista sam čula Allahov poslanika alihi salatu. Uslam. Kako kaže, onaj koji bude tražio Allahov zadovoljstvo, pa na tom putu rasrdi ljude, Allah će ga sačuvati ljudskog zla. Ali onaj koji bude tražio zadovoljstvo ljudi, na tom putu srdeći Allah subhanahu ta'ala, Allah će ga prepustiti njima. Allah će ga prepustiti njima. Zato tragajmo za Allah i subhanahu ta'ala zadovoljstvo. Neka nam glavna briga bude ahiret, pa će se Allah subhanahu ta'ala pobriniti za sve ostale brige. Došlo je također u hadisu da je rekao Allah o alihi salabu sallam čija glavna briga bude ahiret. Jeste mi nimo, imamo i drugih briga, ali glavna briga mora da nam bude ahiret. Broj jedan. Čija glavna briga bude ahiret, Allah će mu dati bogatstvo u njegovoj duši. I kako se kaže u drugom hadisu, nije bogatstvo u kolčini i metka, već je bogatstvo u bogatstvu duši. I učinit će ga smirenim, spokojnim. Zašto? Zato što je zadovoljan sa njim što ima. I od će mu doći ono što je dunjaluka Kako bi liježi imam termiz u njegovom komentaru stoji makar se čovjek posebno ne trudio. Ono što me Allah odredio na fak je ona će doći. Kako reče Allaho poslanika alihi sallam kod naga kao što će ga jeli, doći, kao što ćemo doći smrt, kao što će ga stići smrt. Kaže dalje u hadisu Allaho poslanika alihi sallam, a čija glavna briga bude dunjaluk? Čija glavna briga bude dunjaluk? Allah će dati dati romaštvo pred njegovim očima. Nikad dosta. Nikad dosta. Da ima jednu dolinu, poželio bi da ima i drugu i treću. Napravi jednu kuću, pravi drugu kuću, pravi jednom sinu, drugom sinu, jednoj hćeci, drugoj hćeci, fasadu iznutra, fasadu, svana, jedan sprat, drugi sprat. Nikad, nikad zadovoljan. Dalje stoji u hadisu pa će ga učiniti rastrešeni, nemirni. Zašto? za Zato što nikad mu nije dosta. Uvijek gleda u komšiju. Komšija uvijek ima više što je bilo kodovak, jel tako? Spomnije se u prethodnim narodima da je rečeno da se požalio Musa'u alaihi sada sada da doji Allah subhanahu ta'u da ne bereketo u imjetku. Spomnije se, jel'i, kazivanje. Ovako. Allah ne bi je zna Pa je rečeno, objavljeno je Musa'u, rečeno je Musa'u, nije problem da će mu bereketo u njegovu imjetku samo neka što god bude tražio za sebe, neka dva puta traži za komšiju, neka duplo traži za komšiju. Pa traži nešto za sebe, Allah da nekom šidup. Drugi put, treći put, stotiji put, koliko već, i proradi šeitan, zavist. I na kraju traži, da mu Allah izbije jednog. Neboli komšii, otišla balk. Takav je čovjek. Takav je čovjek. Čia glavna obliga bude dunjalu? Allah će mu dati širomaštvo pred njegojim očima, učinit ja ga potrganim, rastrešenim i od dunjalu kamo neće doći osim ono što je propisano. Stoju komentaru termizinog sunena, makar se zalagao i zalagao. Neće mu doći osim ono što je propisano. Ibn Uqayn Rahim ima prelijep osvrt na ovaj hadis pa kaže onaj koji osvane ujutro. I glavna briga mu bude ahire. Bude mu glavna briga Allah. Allahu za zadovoljstvo, Allah će iz njegovog srca istrgnuti sve druge brige. Allah će se pobriniti za sve druge brige kako bi njegovo srce srce svoga roba učinioo čistim samo za njega kako bi njegov jezik jezik svoga roba učinioo da spominje samo njega to ne govori plaho do njamuk kako bi njegovo tijelo njegove udove njegove organe stavio u hizmet samo njemu i njegove vjeri a onaj koji osvani i glavna briga mu bude do njamuk allah će mu natrpati srce briga mu do njamuk Pa će svojim jezikom spominjati samo Dunjalog. Pa će izmetiti tom Dunjalog umjesto izmetiti svome gospodarku. Umjesto da spominje gospodara, spominjaće Dunjalog. Zato mi na Dunjalogu, onaj koji hoće Allaho zadovoljstvo, mora da vodi računa o dvije stvari. A to je da ima lijepo mišljenje o svome gospodaru. Kako kaže Rabiba Asfahani, čovjek ovo zadovoljstvo sa svojim gospodarem ogleda se u čemu? U zadovoljstvu sa Allahom odredom. Što god Allah propiše, on je zadovoljan. Ko bude zadovoljan sa Allahom odredbom, što god mu Allah da, od svega, što god mu se dešava na dunjanku, taj je zadovoljan Allahom subhanahu wa ta'ala. Allahovo zadovoljstvo robom ogleda se u tome da on izvršava Allahoje naredbe i koni se onoga što je zabranio. Ako hoćeš da Allah bude zadovoljan tobom, onda čini ono što je Allah naredio, ostavi se onoga što je Allah zabranio. Shhodno ovome, slično ovome, kaže Omer radijallahu ta'ala, prelijete i precijske riječi, kaže Omer, Svejedno mi je kako ću ja osvaniti uvjetru. Svejedno mi je u čemu ću osvanuti. Da li ću osvanuti onome što volim ili onome što mrzim, prezirim. Kada osvanem, zateknem Habar riješt što volim ili što mrzim. Kaže, omere, zašto? Kaže, zato što ja ne znam u čemu je dobro za mene. Da li onome što volim ili onome što ne volim. Ali znam dobro da što god mi da Allah da je to najbolje za mene što god mi daje Allah, to je najbolje za mene. Kako je došlo u hadisu kad imamo muslima, čudno li je stanje vjernika ili divno li je stanje vjernika i to je samo sa vjernikom tako. Ukoga, ukoliko ga Allah iskuša, on je strpljiv na tom iskušenju, pa mu Allah dadne izlaz. Ukoliko mu Allah subhanahu wa taala dadne neku blagodat, on je zahvalan toj blagodati pa mu Allah dadne još više i čudno li je stanje vjernika, niče i nije stanje jeli kao što je vjerničko stanje. Zato mi moramo voditi računa o svome mišljenju, Allahu subhanahu wa ta'la, moramo biti zadovoljni svojim gospodarom, što god nam Allah da. Jel' tako i došli u hadisu, neka niko od vas ne umire, a da ne ima lijepo mišljenje o svome gospodaru, da je zadovoljan svojim gospodaram. I ukoliko hoćemo Allahu zadovoljstvo, onda moramo nastojati da nas Allah vidi tamo gdje nam je naredio da budemo. A ne da nas Allah vidi tamo gdje nam je zabranio, na onim mjestima, u onim dijelima. Na Dunjavku, radite, radimo tako u firmama ili ovdje ili ondje imamo nekakve šefove šta misliš, radno vrijeme u sedam sati počinjiti i dođeš u deset će li šef biti zadovoljen tog i hoćeš ti biti ponosan a proći para njega šef u uredicu, su, sutra proćeš pros kapiju moliti Allaha da te ne vidi da te nesretni toga dana i šta misliš tako, jedno jutro, drugo jutro, treće jutro šta misliš prespavaš sabah, Allah biti zadovoljen s tobom pa jedan sabah, drugi sabah, treći sabah i ti ćeš biti kogod, kome god se to desi i zna dobro kakav je toga dana. Nikakav. Nikakav. Zato, dakle, trebamo se truditi da nas Allah nađe tamo, da nas Allah vidi u onim dijelima i onim mjestima gdje On nam je naredio da budemo, a ne, dakle, tamo gdje nam je zabranio nastojimo što je god moguće više da se odazivamo lohim naredbama da se klonimo onoga što je zabranio. Zatim nakon obaveznih ibadita gledajmo što je god moguće više da činimo dobrovoljnih ibadita. Hm. Jer je došlo u hadisi kuciju niči mi se moj rob ne može više približiti kao što mi se može približiti sa onim što samo mu stavio u obavezu, sa onim što samo mu propisao, fardovi. Zatim neće prestati približavati mi se sa dobrovoljnim ibaditima sve dok ga ne zavoli. Sve duke ne zavoli. Zato nakon obaveznih ibadita gledajmo što je god moguće više da činimo od dobrih dijela, lijepih preporučenih koji su usteha bi sunneti. U svakoj minuti, u svakoj sekundi znamo da možemo učiniti neko dobro dijelo. Za našu koris, za korist društva, zajednice radimo nemojmo ništa do dobra ni podaštavati, smatrati malim. Ukoliko naš nijet bude iskren radi Allaha subhanahu wa ta'la, to dijelo, makoliko u našim očima bilo malo, ono će kod Allaha biti ogromno. Sjetite se, ovdje smo spominjali hadise, brojne hadise koji govore o tome. O iskrenosti nijeta, kako kaže Abdullah ibn Mbarek, iskren nijet ponekada malo dijelo uveća, dostaje že, jeli, veličinu, visinu, planina, brda, i ponekada neisprava nijet, ogromna dijela, pretvori Činiš neko dijelo. Ma kako ono bilo malo. Budeš li iskren? U Allaha subhanahu wa ta'ala u tom dijelu Allah će dati da to dijelo bude ogromno. Zar nije došlo u hadisu nikada. Niko od vas neće udjeliti sadaku koliko je korica hljeba. Korica hljeba i svoga lijepog imetka. U drugom rivajtu koliko je datula. A da to Allah neće prihvatiti svojom desnicom i ta sadaka će rasti u njegove desnici. U njegove desnoj ruci sve dok ne naraste koliko je veličina uhuda. Koliko bi uhud koliko bio hodvalik. Hm. Osam kilometara, kilometri, 48 metara visoko. toliko sadaka, koliko je korica hljeba da daš. Zato ništa, la tahqiranna min to je hadis. Ništa od dobra nemoj ni podaštavati. Ništa. Kad god si uprili da učiniš neko dobro dijelo, jer ti, ja, ti, niko od nas ne zna šta ćemo sutra koristiti kad možda nam zatreva baš ta korica. Dobro nam je poznato na hadisu Ajši. Ajša prenosi kada joj je došla miskina, sjerotica, žena sa dvije čerkice i požalila se da dugo vremena ništa nije jela. Pa Ajša radijallahu talanha nije našla, tražila po kući, po sobi, nije našla osim tri datole pa joj dala. I ona je uzela jednu datulu čerkici sa desnej strani, drugu datulu sa lijeve strane, a treću datulu podigla, jer ona kao i dječica Nije jela, dugo vremena. Pa dok je dala s desne strane, dok se okrenula na lijevu stranu, ova je pojela. Dugo vremena nije, nisu jela, ova je pojela. Dok se okrenula na sebi, da uzme svoju datu pojede, ova strane je pojela. I gledaju onu, gledaju onu majčinu treću. Aha. I uzme majka i prepolove. I dadne s desne strane, i dadne s strane. I to može samo majka, niko drugi je. tako. Pa kaže, Ajša zadivio me njen slučaj. Čim je došao Allah, oposlanik, ali ih i salatu sam ja sam ispričao. Pa kaže, to pola datule uvelo ju je u džennet. U drugom rivajetu sačuvalo je džehennemske vatri. Čuvajte se džehennemske vatri makar sa pola datule, zar nije došlo. Zato ništa od dobra nemoj ni podaštavati. Što god si u prilizi da učiniš od dobra učini, vidiš nekoga na ulici treba prevesti, staru osobu prevedi, vidiš nekakvu prepreku na ulici, granu, kod nas svašta da nas ima na ulici. Ukloni, sretneš brata, nasmije mu se u lice, nasmije. Sve su to dobra dijela. O tebe sunke, fi veči, ehite sadekaj. Tako došlo je i da se nas, osmiješiš, nasmiješ svome bratu u lice, osmiješ mu se, to je sadaka. Što god si u prilici da učiniš u dobri dijela, radi. Budi koristan član ove zajednice. Ti ne znaš šta će ti sutra koristiti. Čuli ste za slučaj Zubejde. Znate ko je Zubejda? I ste čuli u istoriji Islama Zubejda i ne Zubejda? Malko? Provela do mine. E, provela do mine. Zubejda je bila žena Haruna Ar-Rashida. I u svoje vrijeme učinula je projekat kakav niko nije učinio. Čak i muškarac. Kada je obavljala hač sa svojim suprugom Harunom, U to njihovo vrijeme nije bilo vode na mini. Oni koji su obavljali, obavljali hađ, znaju kako je jeli, u tim danima a... ruć. I vidjela je, je kolika je ta tegoba, pa je dala iz svoga imetka da se iskopa bunar na mini. Međutim, na mini nije mogao da se nađe izvor vode. Ni u blizini mini, daleko od mini, nađen izvor. Pa je ona dala iz svoga imetka koliko treba, koliko treba da se napravi izvor i da se kanal provede do... Mine. Pa je Zubejda umrla kao što će sve jedan od nas da umre. Međutim, šta je uradio na ovom tu djelku? Svaki od nas. Pa je na u snu od dobrih ljudi. Pa su joj pitali šta je Allah učinio s tobom. Pa je rekla, ga fereli, uprostio mi je nojeg. Kažu, zbog izvora, i taj izvor se i dan dano zove Zubejdin izvor. A inu Zubejda, Zubejdin izvor. Kažu, zbog izvora kojeg se iskopala i dovela na minu. Kaže, izvor koj izvor? Mnogi kopaju. Kaže, ne, već zbog dva rekata noćnog namaza u kojem sam ustrajavala tokom cijelog svoga života. Ti ne znaš šta ti može koristiti. Dva rekata. Duha namaz ne moj smatrati malim. Dva rekata duha namaza ne smatraj malim. Jedan od daja velikih učenih ljudi umruje, preselio. Pa su ga vidjeli također u snu. I pitali ga šta je Allah učinio s tobom, kako si prošao, pa se nasmijao. I ovako pokazao rukom, favk, favk, favk, uzdigao me visoko. Kažu, zbog tvoga poziva, zbog dave, pozivajući ljude, u u vjeru kaže ne, ali zbog nekoliko dinara koje sam dao je Koje sam dao je ti ne znaš šta ti može sutra koristi. Zato što god možeš da uradiš od dobrih djela radi i u njima traži Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo moli Allahovu subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljen s tobom Allahovu posanika rehi salatu sam Zajda ibn Sabita radi Allahovu talan podučio je dovi i naredio mu da svoju porodicu poduči toj dovi esaluke Allahumme errida ba'da lkada esaluke Allahumme errida ba'da lkada Allahovu moj molim te za zadovoljstvo nakon tvojej odredbe Budem zadovoljan nakon što mi daj. daš. Odredu. Moli Allaha subhanahu wa ta'ala, upoznaj se što god možeš više sa Allahom subhanahu wa ta'ala, sa svojim gospodarom. To je put do zadovoljstva Allahom. Jer ne može čovjek da voli nekoga, da bude zadovoljan s njima koga i ne poznaje. I mi se žalimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nas na ovu. ne znamo svoga gospodara koliko treba. Zato jeste ovako naše pridržavanje za vjeru. Da poznajemo svoga gospodara kako treba. Da neko uđe i kaže, samo pet minuta pričaj to o Bohu. Rijetki su oni koji bi to znamo. Reći, kome padaš na srdu? Ko je tvoj gospodar? Pričaj mi o njem. 5 minuta, samo 5 minuta. Pričaj o svome gospodaru. Da zatraže od nas deset Allahov je lijepih imena da spomenimo, možda bismo nekako skrpili da spomenimo. A o što znači, ne pitaj živliju. Dokaz pogotovo. E, zato je naše pridržavanje za vjeru ovako. Dovi Allah subhanahu wa ta'ala da ti podari zadovoljstvo. Upoznaj se što je god moguće više sa Allahom subhanahu wa ta'ala i što je god moguće više čini dobrih dijela. I u njima traži samo Allahu subhanahu wa ta'ala lice. Dobro razmislimo o našem stanju. Kaže Ibnu Qaim Rahimahullah prevede liči. Svaki, svaki radnik koji želi da vidi svoje mjesto kod šefa, koliko ga šefu voli, cijeni i poštoje, neka pogleda u posao kojim ga je zaposlio. Je tako? Ako si kod šefa poseban, ako šef ima povjerenja u tebe, ako te šef voli da ti najodgovorniji posao, da ti najbolji posao, eh, kaže im, ako hoćeš da vidiš svoje mjesto kod Allaha, onda gledaj kakvim te dijelima zaposlio. Čim se baviš? Onda gledaj čim se baviš. Donjalukom, Ahiretom i kakvim Ahiretskim سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله عبد استغفرك وتوب اليك